Студія «Калідор» презентує Стівен Кінг Дівчина Колобок Один Тільки швидкий біг допомагав Після того, як померла її дитина, Емілі стала бігати. Спершу добігала тільки до воріт – Дезігнувшись, впиралася руками у коліна і відпочивала, важко дихаючи. А пізніше добігала до кінця кварталу і далі, аж до закусочної Квік-Пік біля підніжжя Пагорба. Там вона зазвичай з'їдала бутерброти з маргарином,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 Генрі називав фетишем її бігання, і вона погоджувалася із тим, що він має рацію. «Що з цього приводу, каже Стайнер?» – запитав він її. «Стайнер як медик каже, аби я бігала, накачувала собі ендорфіни». Вона промовчала про те, що не бачилася зі Сьюзен Стайнер відтоді, як поховали Амі.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 Його втішали ці слова. Ну то й добре. Хоча ніколи у них не буде іншої дитини. Бо, так би мовити, залишається ризик знову знайти у колисці, посіріла, застигла, мертва, немовля. Більше жодних марних серцево-легеневих реанімацій, більше жодного лементу по номеру 911, де оператор тобі відповідає «Говоріть тихіше, мем, я вас не розумію». Тільки Генрі не варто було цього знати, і вона воліла втішати його, принаймні, на початку. Вона вірила в те, що не хліб, а в суть життя. Можливо, пізніше вона змогла б і сама втішитися. Проте це саме вона народила дефектну дитину. Ось у чому був жах. Тож більше вона так не ризикуватиме. Потім у неї почалися напади головного болю. Скаженні напади. І врешті вона таки дійсно пішла до лікаря, але не до Сьюзен Стайнер, а до їх терапевта Мендеса. Мендес виписав їй рецепт на якийсь зоміг. До сімейної клініки, де приймав Мендес, вона поїхала автобусом, а поліки до аптеки вже побігла. Бігом вона поверталася і додому, якихось дві милі. І коли нарешті добігла – у неї у боці, високо, між пахвою і ребрами, ніби застрягла сталева виделка Вона дозволила собі на це не зважати. То був той біль, що минає. Окрім того, вона була виснажена і сподівалася, що зможе, бодай, трішечки поспати. Вона заснула аж до надвечір'я. На тім самім ліжку, де було зачато Амі, на тому самому ліжку, де плакав Генрі. Прокинувшись, вона побачила у себе перед очима плаваючи у повітрі примарні кола. Це була безпомилкова ознака того, як вона уже звикла його називати «славнозвісного головного болю М». Вона ковтнула одну із нових пігулок, і на її подив, ледь не переляк, більше раптом дав задній хід і вшився. Спершу до потилиці, а там і взагалі щас. Вона подумала, що проти смерті дитини також мусила б існувати така пігулка. А що вона подумала?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 Генрі не розумів сенсу в бігоді. Джогінг – то інша справа. Чимало жінок займаються бігом підтюпцем Ну, скинути якихось зайвих чотири фунти із гузна, зменшити на декілька дюймів обсяг талії. Тільки отем немало зайвих фунтів, ані на задку, ані на боках. Ну, а джогінгу їй більше не вистачало. Вона мусила бігати. Бігати, і то швидко. Тільки швидкий біг їй допомагав. Вона ставила машину біля треку і бігала, доки могла бігти, аж поки спортивна майка на ній не темніла від поту спереду і ззаду, і аж поки вона ледь волочила ноги, аж поки від виснаження не починалася гикавка. Генрі довідався. Хтось побачив, як вона, одна однісінька, бігає о восьмій ранку і доповів йому. У них була доволі гаряча полеміка із цього приводу. Полеміка переросла у дебати про розлучення. «Це просто хобі, казала вона. «Джоді Андерсон розповіла мені, як ти добігалась до того, що впала». Вона перелякалася, вона думала у тебе щось із серцем. «Ем, це не хобі, і це вже навіть не фетиш, це... це манія!» І він подивився на неї із докором. Саме тоді вона і схопила книжку, і пожбурила у нього так, що та аж розірвалася. Саме через цей докірливий погляд розірвалася. Вона більше не годна була цього витерпіти, та ще й вкупі з отим видовженим обличчям. Це не можу жити поруч із бараном. «Я вийшла за барана, барана дорсетської сірої породи», – думала вона. «От і маю тепер біля себе це безкінечне бебебе. Проте слід віддати їй належне… Вона таки спробувала іще раз підвести логічну мотивацію під те, для чого, як вона й сама здогадувалась, логічної мотивації не існувало. Так виявилося магічне мислення, а також магічний спосіб дій. Наприклад, те ж саме бігання. «Марафонці теж біжать, доки не впадуть. Ти що?» «Збираєшся брати участь у марафонському забігу?» «Можливо». Втім, промовляючи ці слова, дивилася вона вбік, у вікно, на під'їзну алею. Алея кликала її. Алея вела до хідника, а хідник вів у великий світ. «Ні», – сказав Генрі, – «ти не збираєшся брати участь у марафонському забігу». «Ти не плануєш бігти марафон!» Вона збагнула із тим відчуттям осяйного одкровення, яке нам завжди дарує наочність, що це апофеоз Генрі, що у цім полягає вся суть цього її довбаного Генрі. Впродовж усіх шести років їхнього подружнього життя він завжди був в курсі того, що вона думає, що відчуває і що планує. «А я ж втішала тебе!» – подумала вона, іще не шаленіючи, але вже перебуваючи близько від цього. «Я втішала тебе, коли ти лежав тут на ліжку і рюмсав, а я вмовляла, втішала!» «Біг є класичною реакцією психіки на той біль, який ти відчуваєш», – говорив він, як завжди поважно. Це називається відсторонення. Але якщо ти не відчуваєш болю, Люба, то ти ніколи не зможеш... Ось саме тоді вона і схопила першу річ, яка трапилася під руку. Нею виявився роман «Дочка-хранителя пам'яті» у паперовій палітурці. Колись давно вона почала було його читати, але облишила. Зате тепер його читав Генрі. І якщо дивитися на закладку, то вже встиг здолати три чверті. У нього навіть літературний смак, як у дорсецького барана, подумала вона і пожбурила книгу у нього. Книга вдарила його у плече. Він витріщив на неї широко розплющені здивовані очі, а потім рвонувся вперед. Либонь, хотів її просто обійняти, але... Але хто зна? Невже, бодай, хтось може щось у цьому розуміти? Якби він кинувся на мить раніше, можливо, він встиг би схопити її за плече чи за зап'ясток, а можливо, ззаду за майку. Але його скував секундний шок. Він запізнився, а вона... вона вже побігла» пригальмувавши тільки раз, аби підхопити зі столика в сінях свій гаманець на поясі. Побігла під'їзною алеєю до хідника, а там, здовжу звозу, яким вона недовгий час гуляла, штовхаючи поперед себе візок поруч із іншими матусями, які тепер демонстрували їй своє відчуження, побігла далі. Цього разу вона не збиралася спинятися чи, бодай, стишувати біг. Емілі вибігла у світ вдягненої лише у шорти, кросівки та майку із написом «Бережіть лідера гурту підтримки». Кинувшись вниз пагорбом, вона на бігу оперезала себе поясом із гаманцем і клацнула пряжкою. «Що вона тоді відчувала?» Радісне збудження. Чистий кайф. Ейфорію. Вона дісталася до центру міста. Дві милі, двадцять дві хвилини. Вона дісталася центру, не спиняючи бігу, навіть коли світлофор наказував стояти. У такій миті вона тупцяла на місці. Двійко хлопців у мустангу з опущеним верхом, саме починалася пора відкритого верху, пропустили її на розі Центральної та Східної вулиць. Один із них свиснув їй, М. показала йому фак пальця. Він засміявся, зааплодував і газонув мустангом по Центральній. При собі вона мала небагацько грошей, але вона мала пару кредитних карток. Особливо цінною була «Американ Експрес», тому що за її допомогою вона могла отримувати дорожні чеки. Вона усвідомила раптом, що повертатися додому не збирається. Принаймні не зараз. Але коли ця думка замість смутку відгукнулася у ній полегшенням, можливо навіть ефемерного сп'яніння, вона здогадалася, що... Це рішення на тривалий час. Вона зайшла до готелю Морріс, аби звідти зателефонувати. А потім раптом вирішила зняти там номер. «Ви маєте кімнату на ніч?» «Є?» Вона подала Клерку кредитну картку «Американ Експрес». «Хм, схоже, вам не потрібен носій», промовив Клерк, оцінивши на око її шорти і майку. Я поспішала з дому. «Хм, розумію», – сказав він таким тоном, що було ясно, він взагалі нічого не розуміє. Вона схопила підсунути їй через стіл Кларком ключ і поспішила через широкий хол до ліфтів, ледь стримуючись, аби не побігти. Два.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 Вона вирішила, краще буде спершу зателефонувати до нього. Номер його кабінету у гаражі вона не змогла пригадати, але добре пам'ятала номер мобільного. Він відповів після першого ж гудка. На задньому плані було чути ревіння автомобільних двигунів. — Енн, якся маєш? Це було непросте питання. Хоча воно не видавалося аж надто складним. «У мене все гарно, тату, але я зараз у мотелі Моріс. Здається, я пішла від Генрі». «Назавжди чи на спробу?» У його голосі не відчувалося здивування. Він завжди сприймав усе легко. У ньому це їй подобалося. Втім... Ревіння двигунів на задньому плані спершу стишилося, а далі геть вщухло. Вона уявила, як він заходить до свого кабінету, зачиняє двері і бере лебонь зі свого захаращеного столу її світлину та підносить собі до очей. «Поки що нічого не можу сказати. Просто зараз іще зарано». «А через що усе трапилося?» Через бігання. Бігання? Вона зітхнула. Ну, не зовсім. Але ти ж знаєш, як одне тягне за собою інше. Або цілу купу іншого. Дитина. Батько не вимовляв імені Амі після смерті немовляти. Від того часу для нього вона назавжди стала дитиною. Так а також те, як я переживаю через це. Генрі це неприємно бачити. Я зрозуміла, що хотіла би пережити це по-своєму». «Генрі гарний чоловік», – сказав їй батько. «Але у нього своє ставлення до проблем. Безперечно». Вона мовчки чекала. «Що я можу для тебе зробити?» Вона пояснила, і він погодився. Вона знала, що він погодиться, але не раніше, аніж почує усю історію цілком. Батько вмів вислуховувати. Це найважливіше. Расті Джексон був спеціалістом у цій справі. Один із трьох автомеханіків, які працювали в університетському гаражі, він став одним із чотирьох найвпливовіших персон у всьому кампусі Талахасі. Про це вона не від нього почула. Він взагалі про таке ніколи не казав ані їй, ані будь-кому іншому. Він досяг цього рівня саме завдяки своєму вмінню вислуховувати. «Я відправлю Марієт прибратися у Доні», – сказав зрештою він. «Не треба, тато, я... я можу сама прибрати». «Я так хочу», – сказав він. «Там давно час влаштувати генеральне прибирання. Той чортів будинок простояв зачиненим майже рік. Після того, як померла твоя мати, я нечасто наїздив до Вермільйона». Тут завжди знаходиться для мене якась робота. І материне ім'я Добра, він теж припинив вимовляти після її похорону. Рак. Він почав називати її просто Твоя матір. М ледь не промовила А ти певен, що не проти. Але такі слова кажуть, коли послугу пропонує тобі хтось чужий або батько із зовсім іншою вдачею. «Ти хочеш туди, аби там бігати?» – спитав він. У його голосі чувалася посмішка. «Там довжелезний пляж є де побігати, і довга дорога там теж є. Ти й сама про все це знаєш. Там не доведеться розштовхувати когось ліктями, аби не заважали твоєму бігу». Відтепер і до жовтня на вермільйоні буде взагалі порожньо. Я хочу туди, щоб там подумати, і гадаю, аби, аби покінчити із жалобою. Це добре, – сказав він. Замовити для тебе квиток на літак? Я й сама можу. Звісно, може, Шемі. Скажи, з тобою все гаразд? «Так», – відповіла вона. «Судячи з голосу, ти плачеш». «Так, трохи», – погодилася вона, мемоволі витираючи обличчя. «Все це трапилося так раптово, як смерть Амі», – могла б додати вона. Дитина пішла скромно, як маленька леді, анічі чірки з бебі-монітора. «Іди з дому тихо, не грюкай дверима», – часто нагадувала їй мама, коли М ем була ще дівчинкою-підлітком. «А Генрі, він не оселиться неподаліку якомусь готелі, аби тебе турбувати?» Вона відчула у голосі батька легке делікатне занепокоєння перед тим, як він промовив слово «турбувати». І, почувши це, усміхнулася, попри сльози, які все ще текли. І якщо ти маєш на увазі, чи не приїде він туди, аби мене побити, то це просто не в його стилі. Чоловіки іноді міняють свій стиль, коли їх дружини раптом зриваються і тікають геть. Хай навіть не задля іншого чоловіка, а заради бігу. Тільки не Генрі заперечила вона. Він не той чоловік, який турбуватиме когось. Ти певна, що не хочеш спершу заїхати до мене, до Талахасі? Вона трохи забарилася із відповіддю. Їй з одного боку хотілося, але мені потрібно якийсь час побути на самоті. Все інше згодом. І повторила. Усе трапилося аж надто швидко. Хоча, якщо відверто, вона вважала, що все вибудовувалося поволі. Можливо, існувало від самого початку. Було закладено, так би мовити, у ДНК їхнього подружжя. Ну, гаразд. Окей. Я люблю тебе, Еммі. Я тебе теж люблю, тату. Дякую тобі, сказала вона крізь сльози. Я дуже, дуже тобі вдячна. І з Генрі клопоту не було. Генрі навіть не спитав, звідки вона телефонує. Він сказав: Не лише тобі потрібна розлука на якийсь час. Либонь, це, на краще. Вона ледь стрималась. І її вразило це абсурдне і водночас цілком нормальне бажання від того, аби йому подякувати. Найкращою відповіддю їй здалося промовчати. Наступні його слова довели правильність її вибору. — Кому ти телефонувала по допомогу? Королеві гаражу? Цього разу вона ледь стрималася, аби не спитати у нього, чи встиг він уже подзвонити своїй матусі. Але стрималася. Дотримання принципу зуб за зуб ніколи нічого не вирішувало. Натомість вона промовила, сподіваючись, що це пролунало стримано. «Я їду на острів Вермільйон, до будиночка мого тата». «До тієї халупи?» Їй здалося, що він мало не пирхнув. Так само, як цукерки, хохо і бісквіти, твінки, будиночки лише із трьох кімнат без гаражу випадали із системи вірувань Генрі. М сказала, «Коли дістануся туди, я зателефоную». Довга пауза. Вона уявила, як він стоїть у кухні, прихилившись головою до стіни, і міцно, аж кісточки пальців йому побіліли, стискає телефонну слухавку, боячись прохопитися своїм гнівом. Оскільки їхні шість років разом здебільшого були гарними роками, вона сподівалася, що він зможе стриматися. Втім, невідомо чи з ним.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 У його голосі знову почулося роздратування. Вони почали відкладати ті гроші не від народження Амі, і навіть не тоді, коли Ем завагітніла, а ще коли тільки почали пробувати зробити дитину. Спроби у них затяглися на чотири роки, і невдовзі перед тим, як Енелі нарешті зачала, ішлося уже про різні варіанти лікування безпліддя. Одним із тих варіантів було взяти Маля із притулку. Ті інвестиції були не просто вдалені, Вони виявилися дарунком небес, особливо акції комп'ютерних компаній. Морд завів нас до цієї справи у найкращий час і витяг звідти в абсолютно золотий момент. «Емі, ти не повинна виймати яйця із цього кошика». От так і з ним завжди. Він завжди розповідає їй, що вона повинна чи не повинна робити. Я повідомлю тобі нову адресу, щойно її матиму, сказала вона. Зі своєю половиною роби, що забажаєш, а мою надійшли мені у вигляді банківського чека. Не припиняєш своєї біганини, Мовив він, і хоча від цього менторського зверхнього тону у неї виникло бажання, аби він опинився поряд, щоб вона знову змогла пожбурити у нього книжку, цього разу у твердій палітурці, вона стрималася і промовчала. Нарешті він зітхнув. «Слухай, Ноемі, я вшиюся звідси на декілька годин». Приходь і збери свій одяг, чи що тобі там потрібно. Я залишу трохи грошей на туалетному столику. Намить вона спокусилася, аж раптом усвідомила, що гроші на туалетному столику чоловіки залишають для повій. Ні, сказала вона. Я хочу розпочати усе з нуля. Ем, Відтак довга пауза. Вона вирішила, що він бореться зі своїми емоціями. Від цієї думки у неї знову засвербіли очі. «Це... вже кінець, дівчинко?» «Не знаю», – відповіла вона, докладаючи чимало зусиль, аби голос її звучав рівно. «Про це іще рано говорити». Якби я мусив вгадати, я сказав би, що так. Сьогодні я переконався у двох речах. Одна із них полягає у тому, що здорова жінка може бігати довго. Я тобі зателефоную, сказала вона. А друга річ – це те, що коли йдеться про подружжя, живі діти діють як клей, а мертві. Як кислота Ця фраза Вжалила її найболючіше З усіх слів, які він міг Сказати, бо цим Він принижував їхню Амі До рівня паскудної Метафори М такого собі ніколи б Не дозволила Принаймні, вважала Що ніколи б на таке Не зважилася Я тобі «За телефоною!» – повторила вона і рішуче поклала слухавку. Три. Острів Вермільйон лежав заціпенілий і майже порожній. Отже, Емлі Овенсбі пробігла під'їзною алеєю відтак вниз пагорбом до закусочної «Квік-пік»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 у Флориді. Там орендувала авто і поїхала звідти на південь до Нейплза. Острів Вермільйон лежав затіпанілий і майже порожній під пекучим червневим сонцем. Дорога простяглася на дві милі паралельно до острівного пляжу, від підйомного моста до відрізка батькової під'їзної алеї. Там стояла вбога, на вигляд, давно не фарбована халупа із блакитним дахом і облупленими блакитними віконницями зовні. Однак вона була затишна і з кондиціонером. Коли вона вимкнула двигун Нісана, залишилися тільки звуки хвиль, що билися об порожній пляж, та десь неподалік. Раз у раз скрикувала «Уху-ох! Уху-ох!» якась стривожена птаха. М ем поклала голову на кермо машини і проплакала десь п'ять хвилин, виливаючи із себе усю напругу і жах, які назбиралися у ній за останні півроку. Принаймні, вона намагалася це зробити. В межах чутності тут не було нікого, окрім того птаха із його ухуох. Нарешті, виплакавшись, вона зняла майку і ретельно витерла все. Шмарклі, під і сльози. Витерла лице, витерла верх грудей, які ховалися під простим сірим спортивним лівчиком.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 Це їдло її батько зазвичай називав гівном на паличці. Але їй були потрібні вуглеводи. Вранці, коли було іще холодно, вона бігала пляжем Босоніж, смугою припливу там, де сирий пісок був щільним і здебільшого безмушлів. У післяобідній час, коли ставало спекотно і часто дощило, вона бігала тінистою, майже на всьому шляху дорогою. Траплялося, що вона промокала до нитки. У таких випадках вона бігла крізь дощ, часто усміхаючись, іноді навіть регочучи, а коли поверталася, роздягалась у передпокої і кидала вимоклий одяг у пральну машинку, яка, так зручно, була всього за три кроки від душу. Спершу вона пробігала дві милі пляжем і милю дорогою. Через три тижні вона уже долала три милі пляжу і дві дорогою. Расті Джексон любив називати свою острівну криївку солом'яним куренем, чи то за якоюсь старою піснею, чи ще з якоїсь іншої причини. Будиночок стояв наприкінці північного краю острова. На вермільйоні більш не було нічого схожого на нього, тому що решта будівель належали багатіям та супербагатіям, а на самісінькому південному кінці були три маєтки багатих аж до абсурду господарів. Іноді, коли Ем бігла дорогою, повз неї проїздили вантажівки із ґрунтообробним знаряддям. Легковики їздили дуже рідко.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 Той, що стояв за високою огорожею із залізних шпичаків, став називатися Клаб Фет. Великий, який ховався за бридкою стіною із сірого бетону, став називатися Дотом. Єдиний з них невеличкий, затінений пальмами мандрівників та пальметами, вона назвала «хатинкою тролів. Його сезонних мешканців вона уявляла як такими, що харчуються печивом трольгаус. Іноді на пляжі вона бачила волонтерів-екологів із черепахового дозору, а невдовзі уже могла вітатися із кожним з них на ім'я. Пробігаючи повз них, вона чула навзаєм «Йоу, Ем!» Більше там майже ніколи нікого не бувало. Хіба ще одного разу над нею із дзищанням завис гелікоптер. Його пасажир, юнак, нахилився і помахав їй. М помахала йому у відповідь. Її обличчя було надійно приховане козирком каскетки із логотипом команди Семіноли Флоридського штатного університету. Їжу вона купувала у пабліксі. У федеральній трасі 41 за п'ять миль звідси, вертаючись додому, часто спинялася біля букіністичної крамниці Бобі Трікета, яка була більшою за батьків будиночок, хоча зрештою теж такий самий курінь. Там вона купувала старі кримінальні романи. Реймонда Чандлера та Еда Макбейна у паперових палітурках із засмальцьованими добрунатості кутиками пожовклих сторінок. Вони пахли так солодко і ностальгічно, як той старезний фургончик Форд із дерев'яним кузовом, що вона його одного разу зустріла на трасі 41. На даху у нього були прив'язані два садові стільці а ззаду стерчала добряче побита серферська дошка. Їй не було потреби купувати Джона Макдональда. Батько запаковував його книжками цілі полиці, які колись сам майстрував із ящиків з-під помаранчів. Наприкінці липня вона пробігала шість, а інколи і сім миль щодня. Циті у неї стали не більшими за шишечки. Дубця майже взагалі зникла, а на двох до того порожніх полицях у батьковій хаті вишикувалися томики із назвами на кшталт «мертве місто» або «шість негарних речей». Увечері у неї ніколи не вмикався телевізор, навіть заради прогнозу погоди. Не вмикався і старий батьків комп'ютер. Жодного разу за весь цей час вона не придбала жодної газети. Батько телефонував їй щодва дні, але припинив питати, чи не бажає вона, аби він вирвався з роботи до неї. Перестав. Після того, як вона пояснила, що коли буде готова із ним побачитися, то сама про це скаже. «Наразі ж», – сказала вона йому. У мене немає ніяких суїцидальних настроїв. Це дійсно було правдою. Немає у неї навіть депресії. Це було неправдою. Вона добре їсть і гарно бігає. Для Ресті цього було достатньо. Вони завжди були щирими один із одним. До того ж, вона знала, що влітку у батька завжди багато справ, все, що неможливо зробити, коли у кампусі, котрий він завжди називав заводом вирує юнацтво, мусило бути зроблене між 15 червня і 15 вересня, коли там не було нікого, окрім студентів, які підробляють влітку, та учасників якихось наукових конференцій, що їх врядигоди влаштовувала адміністрація. Але у нього була подружка. Леді на ім'я Мелоді. Ем не любила їх навідувати. Їй ставало там смішно. Але вона знала, що тату було гарно із Мелоді, тож завжди про неї запитувала. «Все добре», – безмінно відповідав він. «Мел шикарна, як той персик. Один раз вона зателефонувала Генрі, і один раз він телефонував їй. Того вечора, коли він дзвонив, Ем видалося, що він п'яний. Він знову спитав у неї, чи між ними усе скінчилося назавжди. Вона знову відповіла, що не знає, таким чином збрехавши. Ймовірно, збрехавши. Вночі вона спала, немов западала у кому. Хоча попервах її дійсно мучили погані сни. Знову і знову той ранок, коли вони побачили, що Амі мертва. У деяких сновидіннях Амі з'являлася їй чорною немов зогнила полуниця. В інших, і то були найгірші, вона знаходила Амі на межі втрати життя і рятувала її диханням з рота у рот. Вони були найгіршими, бо вона прокидалася її з усвідомленням того, що Амі, незважаючи ні на що, лишається так само безповоротно мертвою. Якось під час нічної грози вона підхопилася посеред такого сну, Зіслизнула голою із ліжка на підлогу і ридала, впираючись ліктями собі у коліна, а долонями розтягуючи лице у гримасу. А блискавки за вікном гуса спалахували і спалахували понад затокою, кидаючи на стіну миттєві сині відбитки. «Вона не припиняла себе навантажувати» випробовувала легендарні межі людської витривалості. І тоді сновидіння або ж пропали, або спустилися нижче запоріг її пам'яті. Прокидатися вона почала не те, щоб з відчуттям свіжості, проте розслабленою аж до самісінької серцевини. І хоч кожен її день був точнісінько таким самим, як попередній, Поступово дні почали здаватися їй новими. Не вервичкою повторень, а кожен самодостатнім. А одного дня вона прокинулася із усвідомленням того, що смерть Амі – це не те, що відбувається, а те, що уже відбулося. Вона вирішила запросити до себе батька. Нехай приїде і Мелоді хай привозить, якщо схоче. Вона пригостить їх гарним обідом. Вони навіть зможуть заночувати тут. Господи, що за чортівня, це ж його будинок. А відтак Емілі почала частіше гадати, що б його робити зі своїм справжнім життям. І з тим, що невдовзі розпочнеться, по той бік підйомного мосту Що би їй хотілося зберегти у тому житті А чого позбутися Скоро їй треба буде зробити той телефонний дзвінок Гадала вона За тиждень Найбільше за два Поки що рано, звісно, але ось-ось Майже Майже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 а може й сімдесяти. Високий і стрункий, він завжди ходив у обшарпаному солом'яному капелюсі, схожому на перекинуту догори дном супницю. Від сьомої ранку до сьомої вечора він опікувався мостом між вермільйоном та материком. Працював від понеділка по п'ятницю. По вікендах його підміняв хлопчик Хлопчику було років 30 Коли, підбігши до мосту, Емілі замість Діка Побачила перед будкою у старому плетеному кріслі хлопчика Який замість Нью-Йорк Таймс читав Максим Чи популярну механіку Вона розуміла, що прийшла субота Втім, сьогодні там сидів Дік Канал між вермільйоном та материковим берегом, дік називав його горлом, маючи на увазі гирлом, зяяв порожнечею. Небо було похмурим. На перелах мосту, тих, що з боку затоки, стояла чапля, чи то медитуючи, чи то пантруючи рибу. «Сусіди?» – перепитала М. – Немає у мене ніяких сусідів. «Я неправильно висловився. Пікарінг повернувся. Господар садиби номер 366 знову привіз якусь свою небогу». Слово «небогу» Дік підкреслив, зиркнувши своїми блакитними, вицвілими майже до безбарвності очима. «Але я нікого не бачила», – зауважила М. «Так». І «Він переїхав міст своїм червоним Мседесом десь годину тому, коли ти ще либонь шнурки зав'язувала». Дік схилився над своєю газетою, і та захрумтіла на його пласкому череві. Вона помітила, що він наполовину розгадав кросфорд. «І ось що дивно, кожного літа у нього інша небога, завжди молода». Він зробив паузу, а тоді додав. «Іноді дві небоги. Одна у серпні, друга у вересні». «Не знаю я його», – сказала М. «І ніякого червоного мерседеса я не бачила». Вона також не знала, що то за будинок, позначений номером 366. Вона помічала самі будівлі, але дуже рідко звертала увагу на поштові скриньки. «Ну, звісно, окрім номеру 219. Це був той, дах якого прикрашав рядок вирізблених пташок. Дім, певно, називався Птахокрай», – думала вона. «Та це й на краще», – сказав дік. Цього разу, замість закотити очі, він так закопили в губи, ніби йому до рота потрапило щось гидке. Він привозить їх у Мерседесі, а потім відводить назад до Сейнт-Пітерсберга на своєму судні на великій білій яхті. Називається Плайпен. Вона тут вранці пройшла. А далі... Дік знову опустив кутики губ. Вдалині загриміло. Отже небога отримує екскурсію будинком, а потім приємний короткий круї з морем на берег. І більш ми не бачимо цього пікарінга аж до січня, доки не похолодніше у його чекахських краях». М пригадала, що начебто дійсно бачила біля берега білу яхту під час своєї вранішньої пробіжки. Втім, не була цього певна. За день чи два, а може і за тиждень, він прийшла сюди пару хлопців, і хтось із них віджена його, седе туди, де він його тримає. Десь біля приватного аеропорту, у Нейплзі, гадаю. Хм... Мабуть, він дуже багатий, сказала М. Ця розмова виявилася найдовшою із усіх, які вона до того мала із діком. І їй було із ним цікаво. Та все одно, розмовляючи, вона продовжувала тупцяти на місці. Почасти, тому що не хотілося задубіти, але перш за все тому, що усе її тіло просто волало, хотіло бігу. «Багатий, як той Скрудж Макдак, але я вважаю, що цей пікарінг надто смітить своєю грошвою. Так, як дядечкові ві Скруджу й не снилося. Я чув, що він заробив грошенята на якихось комп'ютерних штукенціях». Він звів очі під лоба. «Так, як і усі зараз». «Мабуть», – сказала вона, не припиняючи тупцювати.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 У мене немає поганої звички потякати прострівних мешканців, тому що в тому випадку я не пропрацював би тут довго. Більшість з них багатї, але ти мені подобаєшся, Емі. Так, ти замкнута, але не пихата. А ще мені подобається твій батько. Ми з ним колись хиляли разом пивце. «Дякую», – сказала вона. Її зворушили його слова. Нова думка відгукнулася посмішкою у неї на губах. «А мій батько не просив вас наглядати за мною?» Дік похитав головою. «Ніколи не просив, та ніколи б і не попросив. Це не у його стилі. Тим не менш...» Він би тобі сказав те саме, що і я кажу. Джим Пікерінг – не вельми гарний чоловік. Я б тримався від нього якнайдалі. Якщо він запросить тебе випити із ним, хай навіть чашку кави, з ним та його небогою, я б на твому місці сказав ні. І якщо б він запросив покататися із ним на яхті... «Я би теж на твоєму місці відповів абсолютним «ні».» «Я не відчуваю жодного інтересу до будь-яких катань», – відповіла вона. Її інтерес був зосереджений тільки на завершенні своєї справи на острові Верміньон. Вона відчувала, що цей кінець уже скоро». «Краще мені повертатися додому, доки не почався дощ». «Гадаю, він не почнеться щонайменше до п'ятої», – зауважив дік. «А втім, навіть якщо я помиляюсь, то вірю, з тобою все буде гаразд». Вона знову йому посміхнулася. «Я теж так думаю. Всупереч поширеній думці жінки не тануть під дощем».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 і припустила дорогою до свого маленького солом'яного куреня. На прощання вона махнула рукою, і водночас із її помахом чапля, що сиділа на перилах мосту, майнула повз неї із рибою у довгому дзьобі. 366 номер виявився тим будинком, який вона охрестила як дот. І сьогодні Перше відтоді, як вона приїхала на вермільйон, його ворота були розчахнутими навстіж. Чи вони уже були розчинені, коли вона бігла в бік мосту? Цього вона не пам'ятала. Вона могла у той час дивитися на свій громіздкий із великим циферблатом годинник. Емі уже майже проминула ворота, гриміло усе ближче. Але ж на ній був не тисячодоларовий замшевий костюм від Джил Андерсон, а лише комплект із крамниці Атлетік Аттіко, шорти та майка із зображенням найківської ключки. Окрім того, як там вона казала діку, жінки не тануть під дощем. Отже, вона вповільнила темп, взяла трохи в бік і просто кинула погляд. Так, із цікавості. Схоже, у дворі стояв мерседес 450 SL. такий, як у її батька. Хоча у нього тепер уже доволі старий, а цей... цей виглядав новісіньким. Цукерково-червоний із сяючим навіть під потемнілим небом кузовом. Багажник машини був відчинений. А звідти... Звисав сніп довгого білявого волосся. І волосся те було у крові. Чи казав їй дік, що не бога Пікерінга блондинка? Це перше, що спало їй на думку. Вона була шокована, була вражена і чомусь навіть не дивувалася. Це питання здалося їй цілком резонним, і відповідь на нього з'явилася негайно. Дік такого не казав, тільки сказав, що вона молода і що не бога, і сказав це із гримасою на обличчі. В небі знову гримнуло, цього разу майже над головою. У дворі було порожнє, якщо не вважати на машину, і на блондинку у багажнику, вона теж ніде не ділася. Будинок виглядав безлюдним, мовчазним, і більше, ніж завжди, нагадував бетонний дот. Навіть пальми, що гнулися навколо нього, не пом'якшували цього враження. Цей дім був надто великий, надто непривітний і надто сірий. Він був бридкий. Емі здалося, що вона почула стогін. Навіть не розмірковуючи, вона пробігла крізь ворота через двір до прочиненого багажника і зазирнула всередину. Дівчина у багажнику не стогнала. Але тіло її було порізане у численних місцях, і горло, горло вона мала розчахнути від вуха до вуха. «М» стояла, задивившись, надто шокована, щоб поворухнутись, не в змозі навіть її вдихнути. Їй раптом спало на думку, що це муляж мертвої дівчини, реквізит деякихось кінозйомок. Хоча її раціональний розум і стверджував, що це не так, та частина її душі, яка теж відповідала за рацію, гарячково кивала. Навіть вигадувала сюжет на підтримку цієї ідеї. Діку він не подобається пікерінг і пікерінгів вибір дівчат, але ж і пікерингу не подобається дік. Це всього лише ретельно підготований розіграш. Пікерінг поїде назад через міст з навмисно відкритим багажником, а звідти буде тріпотіти волосся цієї бутафорської блондинки, а тоді… Але далі із багажника до неї долинули запахи. Це були запахи лайна і крові. Ем простягнула руку і торкнулася до щоки під одним із вирячених очей. Шкіра була холодною, але це була шкіра. Господи, це так і дійсно людська шкіра! Позаду неї почувся якийсь звук. Кроки. Вона почала повертатися, але тут щось впевнено.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 Емілі зрозуміла, що прив'язана клейкою стрічкою до крісла у великій кухні, заповненій жахливими сталевими речами. Раковина, холодильник, посудомийна машина та піч, яка б гідно виглядала на кухні якогось ресторану. Від потилиці до передньої частини голови їй надходили довгі повільні хвилі болю, здавалося. Кожна частинка сигналізує «Шукай порятунку! Шукай порятунку!» Біля раковини стояв високий стрункий чоловік у шортах хакі і старій сорочці гольфізот. У безжальному флуоресцентному світлі, яке лилося з підвісної стелі, Ем помітила глибокі зморшки у кутиках його очей, і сиве пасмо, що прорізало збоку його дорогу стрижку. На око чоловіку було під п'ятдесят. Чоловік мив під краном руки. На одній із них, дещо нижче ліктя, начебто виднілася коло таранка. Він різко повернувся. Від цієї звірячої спритності у неї зойкнуло серце. Очі його сяяли такою яскравою блакиттю, якої не мав навіть дік Холіс. Вона не помітила у них ані сліду того, що могло б скидатися на розсудливість, і шлунок її провалився кудись глибоко вниз. На підлозі, яка була точнісінько такого ж гидотно-сірого кольору, як і бетонний двір та будинок, тільки й різниці, що тут долівка була мощена кахлями, – Виднілася тьмяна завширшки у 9-10 дюймів смуга. М ем подумала, що це, можливо, кров. Дуже легко було уявити, як Пікерінг тягне через кухню у невідомому напрямку білявку за ноги, і її волосся залишає за собою цей слід. «Отямилась», – промовив він. «Уже краще. Класно». Гадаєш, я хотів її вбити? Я не хотів її вбивати. У неї у клятій шкарпеці було сховано ножа. Я тільки і встиг, що за дупу її щепнути. Здавалося, він обмірковує власні слова, тим часом промокаючи стосом паперових серветок на бубнявілу кров'ю рану у себе на згині ліктя. «Ну і ще за цицьку». Але ж усі дівчата цього й очікують або мусили б очікувати. Це у них називається прелюдія, чи у даному випадку блудолюдія. Помахами обох рук і з розщепіреними великими вказівним пальцями він, немов, брав у лапки кожну свою фразу. М, ем здавалося, ніби він намагається бавитися із нею в кота та мишку. А ще він скидався їй на божевільного. Фактично, вона не мала жодних сумнівів щодо стану його психіки. Несподівано вгорі прогуркотів грім. Дуже гучно, ніби там меблі якісь перекинули. М. Ем, аж підстрибнула, наскільки вона могла б зробити це, будучи прив'язаною до кухонного крісла. Проте чоловік, який стояв біля подвійної раковини із нейржавіючої сталі, навіть очі не підвів. Так, ніби зовсім не чув грому. Він відкопилив в нижню губу. Отже, я забрав у неї ніж, а вже тоді ошаленів. Мушу визнати, люди гадають, що я втілення в рівноваженості. І я намагаюся відповідати своїй репутації. Це так. Це дійсно так. Я намагаюся відповідати своїй репутації. Втім, рано чи пізно кожному чоловіку може урватися терпець. Ось цього. Цього вони й не розуміють. Будь-якому чоловіку. За відповідних обставин. Було чути, як чверкнув дощ, ніби господь там вгорі смикнув ручку свого персонального ватерклозету. Хто може знати, що ти тут? запитав чоловік. Багато людей. Її відповідь прозвучала спокійно. Він блискавично перетнув кухню. Блискавично це саме те слово. Щойно він стояв біля мийки, а уже наступної миті опинився поряд із нею, вдаривши її по обличчю із такою силою, аж іскри посипалися із очей. Вони розлетілися кімнатою, немов яскраві хвостаті комети. Голова хитнулася вбік. Волосся шмагануло по щоці, і Ем відчула, як рот наповнюється кров'ю із розбитої нижньої губи. Внутрішній бік губи, тріс, глибоко вдарившись об зуби, відчувалася, що трісла вона по всій ширині. Дощ на дворі уже періщив. «Я помру іще до того, як закінчиться цей дощ», – подумала М, але сама собі не повірила. Але бо ніхто не вірить, доки справа остаточно не добігає до кінця». Хто знає, що ти тут. заревів він, нахиляючись просто до її обличчя. Багато людей, повторила вона, але слова ці пролунали, як багато людей, бо нижню губу уже почало розносити. А ще вона відчула, як під боріддям тонкою цівкою тече кров, але, попри страх та біль, розум їй не знесло. Тож вона усвідомлювала, єдиний для неї шанс залишатися живою – це переконати цього чоловіка у тому, що його викриють, якщо він її уб'є. Звісно ж, його викриють, навіть якщо він її відпустить, але вона розбереться із цим згодом. Не більше одного кошмару зараз. «Бавато, львей!» – промовила вона знову, цього разу зухвало. Він метнувся до мийки і назад. Він знову стояв біля неї тільки тепер уже із ножем у руці, з маленьким ножем. Цілком можливо, що саме із тим, який вийняла зі своєї шкарпетки вбита ним дівчина. Він приставив вістря до її нижньої повіки і відтягнув її донизу лесом. От тоді не витримав її сечовий міхур, і з неї вихлюпнулося усе враз. Обличчя Пікерінга скривилося у дещо лицемірній відразі, і водночас він виглядав задоволеним. Дещо відсторонено Ем здивувалася, як особистіть може одночасно переживати дві такі протилежні емоції. Він відступив на півкроку назад, але кінчик ножа не поворухнувся. Вістря так і чіплялося за її шкіру, відтягуючи донизу нижню повіку і злегка підіймаючи її очне яблуко. «Чудово», – сказав він. «Знову доведеться прибирати. Втім, це не новина. Аж ніяк. І, як той казав, назовні місця значно більше, ніж у середині. Саме так казав той чоловік. Він щиро реготнув, ніби коротко дзявкнув, а тоді знову нахилився до неї, втупившись своїми яскраво-блакитними очима у її очі, затуманені і перелякані. «Назви мені одну людину, яка знає, що ти тут. Негайся і не надумуй вигадувати!» «Якщо ти не назвеш одразу, я вирішу, що ти вигадуєш і вийму тобі око із очниці, кину його у мийку. Я можу це зробити, повір, отож, каже, мерщий!» «Дік Холіс!» – бовкнула вона. Просто бовкнула. По-дурному. Але це трапилося чисто рефлекторно. Їй дуже не хотілося позбутися ока. «Хто ще?» Жодне ім'я не спадало їй на думку. У голові була лунка порожнеча. Вона вірила у його запевнення, що кожна затримка буде коштувати їй ока. «Ніхто більше! Ну то й що?» – схлипнула вона. Та й, звісно, одного діка теж було достатньо. Звісно, і однієї людини вистачить, хіба що він такий скажений, що... Він прибрав ножа... І хоча периферійним зором вона не могла розгледіти точно, але їй здалося, що на кінчику зблиснула перша перлина крові. Її це чомусь не вжахнуло. Вона раділа уже з того, що змогла зберегти собі той периферійний зір. «Окей», – промовив Пікерінг. «Окей, окей, добре, окей». Він підійшов до раковини і вкинув туди ніж. Її трохи попустило. Та наступної миті він відчинив дверця та шафи поряд із мийкою і виняв звідти великий, довгий і з гострим кінцем різницький ніж. «Окей, окей», – він підійшов до неї знову. «На цьому ножі не було жодної краплини крові, принаймні вона не помітила». Як таке було можливо? Скільки ж вона була непритомною? Окей, окей. Вільною від ножа рукою він занурився собі у волосся, у свою коротку, ідіотично дорогу стрижку. А тоді відсмикнув руку. Хто такий, дік Холіс? Наглядач підйомного мосту, сказала вона. Голос у неї дрижав, звучав непевно. Ми розмовляли про вас. Саме тому я і спинилася, щоб поглянути. На неї раптом найшло натхнення. Він, він бачив ту дівчину, вашу небогу, як він її назвав. Еге ж, еге ж. Дівчата завжди виїжджають тільки на яхті, тільки це він і знає, тільки це він і знає із усього. Ну що за нешпорки ці люди? Де твоя машина? «Відповідай мені, або отримаєш новий презент – ампутацію цицьки. Швидку, але не безболісну». «У курені! У курені!» – це все, що вона могла наразі згадати. «Курень? Це що таке?» «Маленький будиночок наприкінці острова. Він належить моєму татові». Знову її осяяв спалах натхнення. «Він знає, що я тут! ге ге е але, схоже, це не зацікавило Пікерінга. Так, окей. Добре, велике діло. Ти маєш на увазі, що живеш там? Так. Він перевів погляд на її шорти. Вони тепер стали темно-синіми. «Ти бігаєш, а вже ж?» Вона промовчала, та, схоже, Пікерінгу відповідь потрібна не була. «А вже ж? Ти бігаєш, чорти мене заборіть!» «Так і є. Вистачить лише глянути на ціноженята. женята». Неймовірно. Він зігнувся у попереку, так ніби вітав особу королівської крові і з гучним цмоканням поцілував її стегно просто над краєчком шортів. Він випростався, і серце її обірвалося, коли вона помітила, як настовбурчилися спереду його штани. «Не до добра це». Ти бігаєш, бігаєш туди-сюди. Він, ніби той диригент, своєю паличкою змахнув різницьким ножем, аж зблиснуло дугою. Це гіпнотизувало. Надворі не припиняв періщити дощ. Він може лити ще хвилин сорок або годину, а тоді визирне сонце. М ем загадала. Чи буде вона тоді ще живою, і чи побачить сонце? Втім, їй здалося, що навряд. І все ж таки, у це було важко повірити. Насправді, у це неможливо було вірити. Отож, ти бігаєш туди-сюди, взад, вперед островом. Інколи ти балакаєш із тим стареганим у солом'яному капелюсі, але більше не спілкуєшся ні з ким. Вона була, звісно, налякана, але іще не настільки, аби не зрозуміти, що він говорить не до неї. «А вже ж! Ні з ким більше! Тому що тут більше нікого немає!» «Цікаво, о ті мексикоси, які саджають тут дерева і стрижуть траву, вони бачили тебе під час твоїх післяобідніх пробіжок? Чи хтось із них тебе запам'ятав? Як гадаєш, так чи ні?» Лезо похитувалося вгору вниз. Він слідкував очима за рухами ножа, ніби шукав відповіді не у неї, а на його кінчику. "Ні", відповів він сам собі. "Ні, ні, ні, і я скажу тобі чому. Тому що для них ти чергова безлика грінга, яка зганяє із себе зайвий жир. Таких всюди повнісінько. Вони бачать таких щодня" схибнутих на піклуванні про власне здоров'я. Такі, як вони, змітають усе зі свого шляху. Якщо не бігом, то на велосипедах. У тих ідіотських шоломах-каструльках, окей? Окей. Молися, леді Джен, але роби це швидко. Я поспішаю. Дуже-дуже-дуже поспішаю. Він підняв вістря ножа собі до плеча. Вона побачила, як стислися у нього губи і уже очікувала удару. Для Ем увесь світ раптом прояснів, усе в ньому стало неймовірно яскравим. Вона подумала, я йду до тебе, Амі. А потім, геть абсурдне, таке, яке можна почути у якомусь телесеріалі, будь на місці, дитинко. Втім, він завагався. Озернувся, так ніби почув когось і промовив «Так, так, так» і знову повторив «Так». Посеред кухні стояв покритий пластиком робочий стіл для приготування їжі. Він пожбурив туди ніж, і той, замість втикатися у Емілі, загримів по столу. Він сказав «Сиди тут».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 у кращому, у справедливішому світі вона могла б щепити пальці і вгатити кулаками по цій оголеній потилиці. Але руки її були примотані у зап'ястках до поручня, зробленого із клену важкого дерева. Клейкою стрічкою до спинки також було прив'язано її торс. Грубі корсети у талії і одразу попід грудьми. Ноги були примотані в колінах згори і внизу у гомілках, а також у щеколотках, примотані до ніжок крісла. Він виявився напрочуд завбачливим. Ніжки крісла він приклеїв плівкою до долівки, а тепер намотував додаткові шари спереду і позаду неї. Закінчив тільки коли скінчилася плівка. Він випростався, поклав порожній картонний рулон на стіл і промовив. «Отже, непогано. Окей, все готово. Ти почекаєш тут». Напевно, ці слова видалися йому смішними, тому що він задер голову і знову реготнув отим своїм коротким дзявканням. «Не нудьгуй тут і не втікай, домовилися?» Мені треба піти і розібратися із тим твоїм доскіпливим стариганем. І я хочу зробити це, доки іще йде дощ». Цього разу він блискавкою кинувся до дверей, які виявилися шафою. Видобув звідти жовтого дощовика. «Я пам'ятав, він мав висіти десь тут. У людей виникає довіра до того, хто вдягнений у плащ. Сам не знаю чому». Це просто одна із безлічі подібних загадок. Окей, моя дівчинка, сиди нишком. Він видав чергову порцію дзявкотіння, немов якийсь злий пудель. А тоді пішов. Шість. Так само. Дев'ята п'ятнадцять. Коли хряснули передні двері, і М впевнилася, що він дійсно пішов, та наднормальна яскравість світу почала сіріти, і вона усвідомила, що перебуває на межі непритомності. Вона не могла дозволити собі непритомніти. Якщо існує життя після смерті, і вона там колись побачиться із батьком, як вона зможе пояснити Расті Джексону, що змарнувала свої останні хвилини на землі на таку дурню, як непритомність? Він у ній просто розчарується. Навіть якщо вони і зустрінуться на небесах, стоячи по кісточці у хмарах, і янголи навкруги гратимуть музику сфер, аранжовану для арфи. Він... Розчарується у ній, тому що вона проміняла свій єдиний шанс на вікторіанське зомління Тож Ем рішуче притисла зуби до своєї розбитої нижньої губи, а тоді закусила її, аби потекла свіжа кров У світ знову стрибком повернулася яскравість Звук вітру і хлюпотіння дощу чулися немов дивна музика Скільки вона має часу? Від цього доту до підйомного мосту десь чверть милі. Те, що він взяв плащ, і те, що вона не чула, аби він заводив двигун машини, давало їй зрозуміти, що він побіг. Вона розуміла, що могла не дочути звуку двигуна через дощ і грім, але просто не вірила, що він здатен поїхати туди машиною.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 Звісно ж, дік теж не дурень, але... але він сам один у тім будиночку біля мосту. Жодна машина не проїде, жодне судно не пройде каналом, тільки не у таку зливу. І до того ж, до того ж дік геть старий. «Я… я маю, мабуть, хвилин п'ятнадцять», – звернулася вона до порожньої кімнати, а, може, проказала це до кривавих плям на підлозі. Принаймні, він не закрив їй рота кляпом. Та й навіщо? Тут немає нікого, хто міг би почути її крики у цій брудній, незграбній, бридкій, бетонованій фортеці. Вона подумала, що навіть якби стала посеред дороги і заволала на всю силу легень, її все одно ніхто не почув би. Зараз навіть мексиканці, які поруються біля будинків, теж поховалися від негоди. Сидять собі у кабінах своїх вантажівок, п'ють каву і палять цигарки. Що найбільше п'ятнадцять хвилин, повторила вона. А вже ж, швидше за все так. Тому що повернеться Пікерінг і зґвалтує її, як збирався зґвалтувати Ніколь. А потім уб'є, так само, як уже вбив Ніколь. Її... І скількох іще таких самих небог. Ем не могла знати, але відчувала, що, як сказав би Расті Джексон, це було його не перше родео. П'ятнадцять хвилин. А може, всього десять? Вона перевела погляд на свої ноги. Їх не було приклеєно липучкою до підлоги, але ніжки крісла так. Хоча... Ти ж стільки набігала, чорти, тебе забирай. Тільки-но поглянути на ці твої ноги. Ноги були доладні, а вже ж, їй не потрібен був ніхто, хто б цілував їх або її у цьому запевняв. Тим паче, не такий навіжений, як цей пікерінг. Вона не знала, чи гарні у неї ноги в сенсі краси чи сексуальності, але в утилітарному сенсі то були дуже добрі ноги. Ті ноги далеко занесли її від того ранку, коли вона побачила мертву Амі у колисі. Ясно, що Пікерін вірив у надійність клейкої стрічки. Певно, часто бачив, як її застосовують убивці-психопати в десятках фільмів, і жодна із його небох не подарувала йому навіть сумнівів у її ефективності. Можливо, він не дарував їм шансу. Можливо, вони були надто налякані. Хоча, можливо, особливо у такий мокрий день, у непровітрюваному приміщенні, у такому сирому, що вона відчуває запах плісняви, М максимально наскільки їй дозволяли пута на грудях, нахилилася вперед і мало-помалу почала працювати з тегнами і литками». Тими своїми новими, набіганими м'язами, які привели у захват цього психопата. Спершу, лиш трохи напружуючи їх, Аделі наполовину. Вона уже наближалася до повноцінного напруження і почала втрачати надію, аж раптом почулося тмок. Спершу тихий, мало неуявний звук, але він гучнішав. Стрічку було покладено кількома шарами хрест на хрест. Вона була диявольськи міцною, але все одно вона почала відклеюватися від підлоги, хоча й повільно. Господи мили, як же повільно! Вона розслабилася, важко дихаючи. Підстікав їй злоба під пахвами і між грудьми. Вона хотіла було одразу продовжити, але досвід бігання по треку південно-клівлендської філії юніорів підказував, що варто зачекати, аби дати час своєму захеканому серцю вимити із м'язів молочну кислоту. Якщо вона цього не зробить, подальші її зусилля будуть менш енергійними і менш відповідно успішними. Це було важко. Чекати було дуже важко. Вона уявлення не мала, скільки минуло часу від того, як він пішов. На стіні висів годинник у вигляді розетки із нержавіючої сталі, як, мабуть, і все інше у цьому жахливому бездушному домі, окрім червоного кленового крісла, до якого вона була прив'язана. Той годинник зупинився на 9.15. Він, вочевидь, працював від батарейок, а ті здохли. Вона хотіла посидіти на рухомо, поки не полічить до 30, промовляючи собі після кожної цифри при гарна мейзі, але змогла витерпіти тільки до 17 і знову взялася грати м'язами з усіх сил смикаючись вперед. Цього разу цмокання почалося відразу і значно голосніше. Вона відчула, що крісло почало подаватися вгору. Трішечки, але все одно воно підважувалося. М. Ем напружилася. Голова була відкинута назад, зуби вишкирені, кров струменіла під боріддям із розпухлої розбитої губи. Жили на шиї напнулися. Цмокання іще поголоснішило. І тепер вона почула, як щось рвалося. Гострий біль раптом спалахнув у правій лиці, аж судомило, якусь мить М не припиняла напруження, ставки були надто високими, на кону було її життя, та все ж вона таки розслабилася, повисла у своїх путах, хапаючи ротом повітря і рахуючи. Один, пригарна Мейзі, два пригарна Мейзі, три. «Так», – міркувала вона, – «либонь таки вдасться відірвати крісло від підлоги, незважаючи на цю судому. Вона була майже певна, що зможе, але якщо вона зробить це за рахунок розриву м'язів у правій лиці...» А з нею уже траплялося схоже. Декілька разів її прихоплювало, і м'язи на дотик ставали немові з каменю. «Отож, якщо вона не спиниться і продовжить свої зусилля...» то втратить значно більше часу, аніж відвоювала, і так і залишиться сидіти прив'язаною до цього падлючого крісла, приклеєного до цієї падлючої підлоги падлючою стрічкою. Вона пам'ятала, що годинник на стіні не працює, але все одно кинула погляд на нього. Так само 9.15. Чи він уже біля мосту, чи ще ні? В ній раптом виринула Надія. «Дік увімкне мостову сирену, і той злякається. Чи може таке трапитись?» Вона гадала. «Так. Вона гадала, що Пікерінг, як гієна, він небезпечний тільки тоді, коли впевнений у своїй перемозі. І, можливо, як гієна, він не здатен уявити, що може програти. Вона із надією прислухалася. Почула грім». І розмірене шамотіння дощу, але реву, встановленої біля мостової будки сирени, на жаль, не почула. Вона знову спробувала відірвати крісло від підлоги і ледь не вгатилася головою в піч, коли воно майже в вмент піддалося. Вона поточилася, її хитало, вона ледь не перекинулась, тож довелося притиснутися спиною до покритого пластиком столу, який стояв посеред кухні. Серце калатало тепер так швидко, що вона уже не розрізняла окремих ударів. Здавалося, щось просто гуде у неї в грудях і високо у горлі під укосами спідньої щелепи. Якби вона перекинулась, то лежала б зараз немов та черепаха на спині. Без жодного, найменшого шансу знову підвестися. «Усе гаразд», – думала вона. «Цього не трапилося, так». Але все одно вона і з приголомшливою ясністю уявляла себе, як вона лежить тут на спині, абсолютно безпомічна, Лежить у компанії із кривавим слідом, який лишило волосся Ніколь. Лежить і чекає, доки повернеться Пікерінг, аби позабавитися із нею перша, ніж позбавити життя. А він... Коли він повернеться? За сім хвилин? За п'ять? чи, можливо, за три хвилини. Вона поглянула на годинник. Той знову показував дев'яту п'ятнадцять. Вона зсутулилася біля столу, хапаючи повітря. Жінка, яка виростила крісло собі на спині. На столі лежав різницький ніж, але вона ніяк не могла його дістати, тому що руки були прив'язані до поруччя крісла. Але навіть якби вона спромоглася до нього досягти, то що тоді? Стояти тут згорбленою і з ножем у руці? Вона ж нікуди ним не дотягнеться, нічого не зможе ним розрізати. Вона подивилася на піч і замислилася. А що, якби їй вдалося увімкнути комфорку? Якби та загорілася, то, можливо, нове видіння оволоділо нею. Вона намагається перепалити липучку, але натомість від газу займається її одяг. Ні, вона так не ризикуватиме. Якби хтось запропонував їй пігулки або навіть кулю в голову, аби уникнути зґвалтування тортур і смерті, звісно, повільної, який передуватимуть невимовні знущання, то вона змогла б заглушити у собі несхвальний батьків голос. Ніколи не здавайся, Ем, удача завжди поруч. Вона чекає на тебе за першим поворотом або, можливо, за наступним. Вона заглушила б той голос і погодилася б на пігулку, але наражатися на можливість опіків третього ступеня по всьому тілу вище телі. Лежати на півопеченої долі і чекати повернення Пікерінга та молити Бога, аби він повернувся швидше і урвав її страждання? Ні, на це вона не наважиться. Але що їй лишається? Вона відчувала, як збігає час. Збігає і збігає. Годинник на стіні показував ті самі 9.15 – але їй здалося, що плюс дощу на дворі уже дещо стихло. Ця думка наповнила її жахом. Вона відкинула її. Паніка її доконає. Ніж недосяжний, піч неможлива. Що їй лишається? Відповідь була очевидною. Їй лишалося крісло. Жодного іншого крісла у кухні не було, тільки високі, схожі на барні стільці. Вона здогадалася, що це крісло він міг притягти сюди зі своєї їдальні, якої вона сподівалася ніколи не побачити. Цікаво, чи він прив'язував інших жінок, інших небох, також до інших важких кленових червоних крісел, яким личило б стояти біля столу у їдальні, чи може тільки до цього одного? У глибині душі вона вирішила, що так воно і є. Він покладався тільки на це крісло, попри те, що воно було не металевим, а дерев'яним. Воно подіяло раз, подіє і наступного разу. Вона була впевнена, що він так і думав. Він мислив, як гієна. Вона мусить зруйнувати крісло свого ув'язнення. Це було єдине, що їй лишалося. І на це